Doina și dorul celui smerit. Doamne, Dumnezei asca a ochilor tăi, pentru noi să cadă, ai răsat când ne-ai iertat, iar noi cuvântul tău cu dor n am ascultat. Doamne, cu sângelui tău, fluviul de păcure al păcatelor noastre l-ai spălat, deși toate le-am risipit și nimic vrednic de tine n-am lucrat. Doamne, Sfântă crucea ta ai pus -o în mâna noastră, pe calea ta ne-a îndreptat și cât de Dumnezeiască este mila ta ne-ai arătat. Doamne, ogorul Sufletului nostru, cu dorul, l-ai arat și cu sămânța doinei, care aduce 30, 60 și 100 de babe la semânat. Doamne de arzița ispitelor, trupul nevindecat, de mărăcini gândurile, dorul ne-a Și cu focul adevărului tău, pe demoni i-ai alungat. Doamne din mormântul de piatră al mândriei, cugetul ne-ai înviat, și din giulgiul faptelor, sufletul nostru l-ai dezlegat. Doamne, din bobul de margaritar al dorului, un brad al neamului nostru ai înalțat, și din lumina ta, pe ființetei, ca soarele și luna, ca stele și luceferi, ai înalțat. Doamne, prin bobul smereniei, ca un miros de bună mireasmă, mirul rugăciunilor noastre l-ai bine cuvântat. Doamne, pe scara nădejdei, la cer sufletul nostru l-ai chemat, și din iubirea noastră, lumina ta în lume ai așezat. Doamne, icoana ta cea vie, în chivotul inimii noastre, am viat și poruncile tale, cu dor și cu credință le-am învățat. Lacrima pentru Dumnezeasca rouă. Doamne, Dumnezeasca rouă, ca un izvor de apă vie în noi să curgă ai lăsat. Ca semn că mântuirea, sfințirea, desăvârșirea în Dumnezeirea pentru noi de ai lucrat și de toate păcatele ne-ai curățat.